Бандера живий, йоу. Наташа плюс хтось дорівнює кохання. В дупі ви були, лайно ви бачили. Юля плюс Юра плюс Юра, Пепсі Коля. Час од часу чувся такий повів, немов потяг вступив котками у лайно, і через крок другий мусиш винюхувати усі тонкощі тої небачності. Попереду лежали старші чоловіки, сільські обличчя і брудно-бронзові вдяганки, з Одеси чи з Києва, адже в Почі зараз криза, надто ж на півночі. «Слухай», – ковтнув Гацкавич слину, – «Підемо до лісу. Треба випити і закусити. Ти ж бачив, яка земля?» «Картоплю і мити не треба. Поплював, витер, і вона вже блищить». Я скривився на знак відмови. Товариш посміхнувся. Пасажирський потяг. Матвій. Інструменти. Наче у відпустці. Здається, коли їздили раніше, таких переживань не було. Матвій відгукнувся. Ну і слава Богу, бо працюється останнім часом якось загадково і каламутно. Роботи розумової багато, а до мелодії – трудно. Помаленьку по струнах щось шкрябою, але все то в'яло, посувається таким темпом, аж самому вже встидно. Спочатку нарікав на те, що немає часу, але зрозумів, що воно брехня. Не в тому річ. Якось щось присилує, сяду і зроблю». Вчора, приміром, під тиском обставини своїх дівчат написав першу у житті пісню для дітей. Просто треба знайти час і зошит, і сформувати нормальну збірку. Не пропадати ж добру. В одному питанні ти мав таки рацію. Якщо хочеш грати щось путнє, не смій вважати себе музичним ремісником. Не смій думати, що граєш заради грошей. Хоч край мока, і їх не випускай з поля зору. Це не муки і не творчості, це мій товариш. Не побажав би такого нікому. Мені добре. Викаблучуюся медіатором, удосконалюючи техніку, підспівую мало улюблений твір мадам Ботерфляй, а у Матвія Жанна Бондарук та бах. З бігом часу ми задрімали. Я марив літом, коли ходив до пересоглого ставу на пагорб стрічати початок димнозеленого з прожилками матового кварцу вересня. «Ціле літо на залізниці моя бригада монтувала сховище палива для російських заправок. Так з'явилися гроші. І сьогодні ми їхали». «Хіба тут заснеш?» У вагоні ходило одинадцятилітнє дівчатко. «Батотіки, батотіки, чотири до гривдю!» Ранковий нежить під чорнений погляд. «В охайному, невдогад хлопчачому спортивному вбранні. Я промовив, ось тобі для ідеї чистого мистецтва. З дитячої уяви або з її враженням може конкурувати хіба що уява генія». Матвій не зрозумів. «Метафора. У цумані молодята, що сиділи поруч, зійшли. Потяг чекав зустрічного, і я пішов курити. Став у тамбурі біля вибутої шибки і тягнув своє «ЛД». Поряд на жорстві обійстя зупинилися мати, батько і дівчинка із закладеним носиком. Опацькувата поїздова торговка спокійно вимовила. «Ці гулівери, Он, диви, що сталося! Злиплися! На, додоньки! Не хочу!» «Нічого не їла зранку! Що ти їла? Нічого! На, не хочу!» Дівча чимось незадоволене. Певно, повертатимуться зустрічним назад. До ківерців потяг підходив напівпорожній. Станція велика, вокзал відреставрований на манір усієї львівської колійки, рожевий. Перон мощений косткою. Знову кортіло палити. З-за лівого крила вокзалу наче повертало на листопад. Або через туман, що сирватів і стояв між деревами, або тому, що після відчутної прохолоди останніх днів у просторі набухало тепло. Серед пасажирів прямував гурт хлопців та дівчат симпатичних. «Жінки люблять переможців», – мовив Матвій, хизуючись, що читає мої думки. і «Я. Переконувати опонента – це все одно, що бобратися у брудній білизні. Це при тому, що у Матвія дружина. Ні, його цікавило не блядство, а слава. Тоді, як мене, навпаки, молодички. Хоча б ті, що переходили через колійні зморшки. Не переживай, можемо відгристи порцію відданих піонеречок теж на виступах». Те, що у мене зараз немає грілки на повен зріст – це ще не цілковита життєва невдача, бо я при цьому ще маю смиренність. Від смиренності до виклику треба зробити кілька кроків – успіх, гроші, визнання, заслуги. Я сперечатися не хотів. Як зізнатися у власній слабкості, коли крізь тлус тіла пояснення мого, нерівного і чистого, для людей не видно? А по-іншому без посту не покажеш? Хоча пояснення десь є, бо я то його в собі бачу. У Луцького спалуби потяга ступили на тверди ґрунт. Маршрутки з передвокзальної площі курсували під якимись трьохзначними номерами. Гацкевич висловив сумнів, чи не зарано ми приперлися. Нічого. Головне впевненість, що відтягнемося від клопотів і попрацюємо на власне задоволення. Я тут утретє, Луцьк як Луцьк, інше покриття асфальтівки, таке ж сонце, ті ж люди, дніпропетровські тролейбуси. Гацкевич тут давно не бував, і місто для нього, певно, розпростиралося на щось вже бачене деінде. Коли дісталося до місця юрмування талантів, виявилося, що то колишній палац піонерів, а тепер дитячої та юнацької творчості. Зал класний. «Гратимемо без солідних спонсорів», – кивнув я на афішу. Вхід платний, що й покриватиме витрати на всі попередні етапи. Записавшись у Товсто, пристаркувати у секретарки, поїхали тролейбусом до готелю «Лучеськ» оселятися. Ця російськомовна пані повідомила, що потім усіх возитимуть від палацу до готелю лазами. Роздала по програмці, і це все, більше ніякої інформації, а що таке рок-секція. Гацкевич, роздивившись папірець, звертався до мене. У фойє готелю біля конторки ключника було приклеєно дикий напис «Копій не робимо, не працює ксерокопія». Службовець попросив зачекати у м'яких, неглибоких кріслах. Роздивилися. Готель не найкращий, але у місті десь другий або третій. Війшло двоє хлопів і дівчата. Перед ключником один з хлопів здивувався. «О, а тут стільки вільних місць?» Лідером ватаги, на мою думку, була жвава брюнетка, яка відверто і зацікавлено світила на все розшореними зерцалами, а її довга осіння сукня прикривала незаважене мною тіло. У руках скрипка, юнак, який висловлював здивування з потужним для його дебелої статі підборіддям, мушкетерськими патлами і малиновою ляною накидкою римали гітари. Флейта у дівчини в штанях, підстриженої під канатку. За ними кунштом сама по собі ступала темноволоса порівняно висока вродливка. Гацкевич розтерчало посерйозніше із байдужів. Що ж, прибульці тут з тією ж метою, що й мала земля за орденами. Вони підійшли до нас, і юнак важко подивившись довкола, дбайливо поклав на китку та інструмент з боку. Якщо міщухи і літератори спочатку косяться, а вже потім сходяться, то ті, що музикують, опізнають одне одного відразу. Гризуються згодом, отож, Лілія Енко, Руденька, Галя Марчук, Андрій Козар, молодший Марат Хазарченко і Яна Галахова. Гурт «Дикі абрикоси». Ого, зі столиці. Їхні ізяславки міцні та добре полаковані. Світло жовта та темно-червона, але, знаю, звучать так собі. Навіть чернігівські мають звукові параметри трохи краще. Втім, і не настільки, щоб виправдати підвищені ціни – 150 гривень. Ми ж з Гацкевичем привезли основні робочі конячки авторської пісні – львівські трембіти. Гарний звук, проте вимагає догляду і уваги. Чеська Кремона з неймовірно чистими деками, майже елітарна для авторських кіл, була для нас поки що мрією. Сто долярів. Хоча у режимі акомпанементу ні вона, ні львівська. Гіпсоном та Рікенбекерам не поступаються. Останні, якщо і купують, то не так заради кращої якості звуку, а як для випендрюжу. Покликали заповнювати анкети, і я, звісно, випадково лишився на місці. Слухався, як біля ключника жваво спілкується Матвій. Я обіперлася в кріслі напроти, на блідих вилицях самотність. А ти чому не пішов? Матвій упориться сам, ти ж не пішла теж, і поцікавився. То ти з ними чи ні? А то якось тримаєшся окремо.